Trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. La 8 noiembrie 1960, John Fitzgerald Kennedy a fost ales al 35-lea președinte al Statelor Unite, avea 43 de ani atunci și devenise astfel cel mai tânăr președinte american ales. El l-a învins pe Republicanul Richard Nixon. Victoria lui Kennedy se prea poate să fi fost decisă de prima dezbatere electorală televizată din istorie, Urmărit de un număr imens de alegători, Nixon n-a înțeles atunci puterea televiziunii, el s-a dus la dezbatere nebărbierit, îmbrăcat neglijent, în plus a și transpirat abundent sub reflectoare, ceea ce a accentuat percepția că este nesigur pe el. Dar Kennedy n-a câștigat doar pentru că a părut mai potrivit pentru președinția Americii, el chiar a fost un președinte formidabil care a condus Statele Unite cu bine prin crize infernale, cum a fost, de exemplu, criza rachetelor din 1962 când omenirea a fost pe punctul de a părea într-un război nuclear. Iar discursul lui de inaugurare din ianuarie 1961 este considerat unul dintre cele mai bune ale secolului 20. În acest discurs magistral pe care vă recomand să-l vedeți măcar o dată în viață, JFK Kennedy a rostit și faimoasa frază Nu vă întrebați ce poate face țara pentru voi, întrebați-vă ce puteți face voi pentru țara. And so my fellow Americans, ask not. What your country can do for you, ask what you can do for your country. John Fitzgerald Kennedy, al 35-lea președinte al Statelor Unite, a fost asasinat în noiembrie 1963 la Dallas, în condiții rămase controversate până azi. 8 noiembrie este ziua nașterii scriitorului irlandez Bram Stoker, cel care aduce și azi turiștii, americani în special, la Castelul Bran. Autorul romanului Dracula l-a descris pe Vlad Țepeș ca pe un vampir ce bea sânge de om. Și uite așa ne-am ales noi cu Șeful Internațional al Vampirilor, una dintre puținele atracții turistice pe care o exploatăm cât de cât prin suveniruri, plușuri, vinuri și alte produse. Cartea lui Stoker nu ar fi fost suficientă dacă nu ar fi fost ecranizată în două rânduri, în 1958 și cu mai mult succes în 1992, Regia Francis Ford Coppola Distribuție Premium Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves și Anthony Hopkins Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula I have crossed oceans of time to find you Yeah, Dracula În special, datorită mitului Dracula, Castelul Bran este vizitat anual de aproximativ un milion de turiști din toate colțurile lumii, fiind una dintre destinațiile de top de la noi din țară, deși accesul, mai ales dinspre București, este infernal. E bos de bos la vampiri. Da, e drăculăcesc accesul, vă spun. 8 noiembrie 1971, trupa britanică Led Zeppelin își lancează al patrulea album, care include una dintre cele mai cunoscute piese, Stay Away to Heaven. Albumul nu există vreo denumire oficială a acestuia, dar discul este numit în general Led Zeppelin 4, la fel ca precedentele trei discuri care au fost 1, 2 și 3. La lansare, albumul a fost un imens succes comercial. Majoritatea cântecelor de pe album sunt foarte difuzate la posturile de radio cu specific de rock clasic. Dintre acestea, amintim Black Dog, Rock and Roll, Stairway to Heaven sau Going to California. Albumul este unul dintre cele mai bine vândute din istorie cu peste 37 de milioane de exemplare s-a vândut în peste 23 de milioane numai în Statele Unite, devenind al treilea în lista discurilor cele mai vândute din state. În 2003, albumul a fost clasat pe locul 66 în lista celor mai bune 500 de albume ale tuturor timpurilor stabilite de Rolling Stone. dar acasă un disc cu care are un șans pe piesa asta. <laughs> E vizibil și de pe lună, odată cum a realizit vai. vai, vai, vai, da. Vă invităm la vot duminică, toată ziua, dacă votați acasă în România, iar la unu și un sfert astăzi vă invităm la avocatul diavolului, la avocatul Petranu și Moise Gura. Da, Moise și cu mine o să vă întrebăm astăzi simplu, dacă v-ați hotărât să votați, cu cine votați și de ce, puteți să vorbiți despre candidați, cu cine nu votați și de ce nu vreți să votați cu cineva anume, facem o discuție liberă înaintea votului de duminică. Să aveți un weekend fabulos, nu mai bine!